și în și pe pământ, tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultător programul L032, prin intermediul preotului Valeriu. Nădăjduim ca minutele petrecute în jurul aparatului cu această ocazie să fie o adevărată binecuvântare pentru fiecare ascultător. Ne aflăm, iubitilor cu studiul nostru în Luca la capitolul 2, versetul 29, pe care îl vom citi în curând, urma de explicațiile care îl acompaniază, numai înainte însă de a parcurge un nou episod, un nou capitol din lucrarea, dar el a fost lepros. Am văzut cu uimire și cu admirație cum Dumnezeu începe curățirea păcătosului, mai întâi aducându-l la stare de curăție prin Domnul Iisus Hristos, după ce l-a curățat prin înnoirea nașterii din nou, el are îndatorirea să se spele în fiecare zi cu apa cuvântului lui Dumnezeu, adică prin rugăciune și sub directa călăuzire și puterea Duhului Sfânt să înlăture din viața lui tot ceea ce este vechi. Acum după ce este curățat de Domnul Hristos înăuntru, hainele și le-a schimbat, părul și l-a ras, este îmbăiat proaspăt curat, să vedem ce urmează în continuare. La Leviticul, la capitolul 14, căci aceste două capitole le-am discutat, Leviticul 13 și 14, citim acum versetul 8 de la Leviticul 14, unde spune așa. În urmă va putea să intre în tabără, dar să rămână șapte zile afară din cort. Haideți să vedem ce însemnătate, cum se aplică această învățătură la curățirea păcătosului de către Domnul Iisus Hristos, pentru că așa, după cum am amintit deseori, curățirea leprosului din Vechiul Testament este o imagine, o icoană, dacă putem să spunem așa, o preînchipuire, o sim un simbolism al curățării păcătosului pe care o face Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Iată acum omul curățit, vechiul lepros, ras și spălat, poate să se întoarcă în tabără. Ce zi minunată pentru el! Nu cu mult timp în urmă a fost ținut la distanță de tabără, dar acum prin sângele acelei păsări curate ne amintim că pentru curățirea lui s-au luat două păsări. Una a fost înjunghiată într-un vas de lu de apă curgătoare, iar cealaltă care a rămas vie a fost muiată în apa aceasta și cu urmele sângerii pe aripi s-a dat drumul. Una a simbolizat deci moartea Domnului Hristos, iar cealaltă simboliza înălțarea Domnului Hristos la cer cu urmele morții suferite prin care noi suntem acum izbăviți și făcând mărturie înaintea lui Dumnezeu de curățirea noastră. Venind înapoi deci la lepros, leprosul care a fost curățit își dă seama acum că prin sângerea acelei păsări curate este apropiat. i s-a făcut curățirea și putea să meargă în tabără. Aceasta ne amintește de explicațiile Apostolului Pavel cu privire la curățirea păcătosului de Domnul Iisus. Citim Efesim 2.13. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioare erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Iată deci, iubiții mei, acum nimeni nu mai putea spune nimic dacă leprosul trecea preagul taberei în care orice necurăție trebuia să rămână afară. Căci ne amintim că Dumnezeu a poruncit ca orice necurăție să fie în afara taberii. Dar leprosul acum, după ce a fost curățit și a avut mărturia preotului, a putut să intre în taberă. Totuși, fiindu îngăduit să se întoarcă în tabără, nu era încă îngăduit să se in să intre în cortul său. Leprosul trebuia ca timp de șapte zile să mai rămână departe de cort. Ce oare vrea să ne învețe pe noi acest tablou? Haideți să vedem. Mulți dintre noi după ce au primit mântuirea, doresc să intre numai decât în locașurile cere și astfel să scape de încercări, întristări și bajocuri care ne așteaptă aici în această lume. Dar în general nu este așa, chiar dacă o dragoste adâncă dorește pe veci să fie cu Domnul. Amintiți-vă de omul acela din care Domnul Iisus a scos demonii și care îl ruga să îi îngăduie să rămână cu el. Ce a răspuns Domnul? La Marcu 5,19 citim. Du-te acasă la ai tăi și spune-le ce lucruri mari a făcut Domnul și cum a avut îndurare de tine. Iată deci că Domnul îl trimite înapoi pentru a mărturisi despre el. Și eu cred că și leprosul curățit îmbrăcat cu haine curate, cu capul ras, trebuia să fie o mărturie ireproșabilă despre bunătatea și puterea lui Dumnezeu. Timp de șapte zile era ținut ca să străbată străzile și drumurile din jurul taberei, trecând pe lângă corturile celor apropiați și fără a fi ascuns față de bagiocurile publicului. Dar fără să-și deschidă gura în mijlocul acestor bagiocuri, el mărturisea fiecăruia. Cu alte cuvinte spunea, apariția lui spunea așa ceva. Vedeți aici un lepros care este curățit și a dus înapoi acasă. Numărul șapte, că șapte zile trebuia să fie o mărturie văzută în felul acesta, Numărul 7 deci, în Biblie, este numărul plinătății și ne vorbește de durata timpului prescris de Domnul pentru fiecare în parte de a lăsa pe pământ. La 2 Corinteni 5,6 citim, dacă suntem în trup, suntem departe de Domnul. Pentru acel târhar de pe cruce, această perioadă a durat numai câteva ore, dar ce mărturie a dat el? Cu claritate și cu înțeles, această mărturie vorbește de-a lungul secolelor, de o ușă mare, deschisă pentru mulți sărmani, leproși, necurați, care încă mai pot fi curățiți. Și ce trebuie să fie această recunoaștere și rugăminte pentru acel tâlhar de la dreapta Domnului, în timp ce tot Ierusalimul era împotriva lui Mesia, iar aisei erau plini de spaimă și nu îndrăzneau să-L mărturisească? Pentru mulți credincioși, aceste șapte zile au ajuns ani îndelungați care pot cuprinde o viață întreagă. Pentru fiecare din noi, durata este deplină, Ea este stabilită de preotul nostru. Dacă leprosul curățit ar fi avut libertatea să facă în așa fel, încât să evite rușinea înaintea oamenilor, ar fi stat în locuința sa până ce ar fi crescut părul și barba iarăși. Dar Dumnezeu l-a pus să fie o mărturie pentru el și după ce a crescut părul și barba, a fost nevoie ca să fie din nou ras cum vom vedea în versetele de mai târziu în lecțiile viitoare. Așa te ales Dumnezeu și pe tine, dragii ascultător, dacă ești un lepros curățit, ca să fii mărturia lui. Și dacă te lasă aici și nu te iei imediat în locuința sa, aceasta o face pentru că vrea să se folosească de tine pentru a fi un monument al harului său într-o lume care l-a alungat. Domnul Isus a fost martorul credincios și adevărat, cum scrie la Apocalipsa 3:14. Să stăm deci liniștiți să ne cercetăm căile și să ne întrebăm dacă noi suntem sau nu o mărturie adevărată pentru El. Doamne Isuse, mulțumim pentru curățirea care ne-ai făcut-o. Mulțumim că ne-ai dat dreptul să intrăm în tabără. Mulțumim că ne-ai lăsat și acum perioada aceasta să stăm să fim o mărturie pentru Tine. Ajută-ne ca în minutele care urmează să învățăm mai bine cum să fim o adevărată mărturie a pe care ai făcut-o noi pentru ca să poți să o faci și în ceilalți de lângă noi. Amin. Iubiți ascultători, suntem în versetul 29 de la Luca, la capitolul 2. Suntem la împrejurarea în care Simeon, bătrânul Simeon, a luat în brațe pe pruncul Iisus, l-a binecuvântat și în timpul binecuvântării a rostit aceste cuvinte. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Semnul cel mai vădit că cineva a luat în inima, a luat în brațe, cum spune aici, pe Mesia, prin credință, este eliberarea. Adevărata primire a Domnului Isus, care este adevărul, haideți să fim foarte atenți, te eliberează de toate, și de păcat, și de rătăciri, și de oameni, și de lucrările lor, te eliberează și de împrejurările vieții acesteia, de tine însuți, punându-te într-o stare nouă, necunoscută de lume. Aceasta este mântuirea cea adevărată, după aceste semne poți cunoaște pe cineva care a primit cu adevărat pe Domnul Isus în inima și viața lui. Dacă ai luat bine, prin credință, pe Domnul Isus în brațe, adică în inima ta, atunci nu te mai teme de nimic, fratele meu. Ești în deplină siguranță. Ce rău ți s-ar mai putea întâmpla dacă ții pe stăpânul Universului în brațele tale? Ești eliberat de orice frică și de orice întuneric, binecuvântat să fie el. Citim deci că Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Despre Simeon, zice Sfântul Ambrozie așa, El, adică Simeon, cere să fie eliberat ca și când ar fi fost ținut cu puterea. În adevăr, un gând sau un plan nerealizat, o dorință neîmplinită, sunt puteri care țin, iar viața nu își poate urma cursul ei natural. După împlinirea unei lucrări sau a unei dorințe, Spui cu toată convingerea, acum sunt liber. Ce dorință sfântă avea Simeon? nici nu se putea mai sfântă. Toată viața lui s-a gândit la venirea Mesiei, la Hristos, ca să-și vadă mântuit poporul din care face parte. Și Dumnezeu i-a împlinit dorința. Domnul Dumnezeu împlinește totdeauna Dorințele care sunt după voia lui și mai ales dorința de a te întâlni cu Mesia, cu Hristos. Simeon n-a putut nici să moară până nu s-a întâlnit cu Marele Mântuitor, Domnul Isus Hristos. Fericite sunt sufletele care nu doresc să plece de pe pământ înainte de a se fi întâlnit cu Mântuitorul Isus. Simeon ajunsese la țintă. El nu mai avea de ce să se mai teamă, el nu avea de ce să mai trăiască pe pământ. Întâlnirea cu Mesia a fost punctul cel mai înalt al vieții sale. Despre un mahomedan care văzuse mormântul lui Mahomed, se spune că dorea să orbească pentru ca mormântul acesta să fie ultimul tablou înaintea ochilor săi. Așa dorea Simeon, el dorea să fie slobozit după cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, adevărata eliberare. Numai adevărul, cuvântului Dumnezeu, te face liber, după cum Domnul Iisus ne spune aceasta la Ioan 8,32. Deci, îl auzim pe Simeon spunând, acum slobozește în pace pe robul tău stăpâne, după cuvântul tău. Bătrânul Simeon era unul dintre puținii credincioși din vremea tulbure când era să se nască Mesia. În jurul lui nu vedea decât lepădare de credință, cu toată forma de evlavia celor care nu mai așteptau pe Mesia. El însă aștepta mângâierea lui Israel și, deși Duhul Sfânt era peste el înștiințindu-l și călăuzindu-l, totuși Simeon nu putea fi mângâiat până nu avea în brațe pe Isus Caprunc. Cum a fost atunci, așa este și astăzi. Cine se mai interesează astăzi de Dumnezeu? În deoseb, cine mai așteaptă ca Domnul Iisus să vină din nou? Multă lepădare de credință este și astăzi, cu toată forma de evlavie care este în lume. Dar, deși întunericul acestei lumi este mare, strălucește cu putere făgăduința venirii din nou a Domnului Iisus, care a zis, iată, eu vin curând. Și dacă El a spus, eu vin curând, acum două mii de ani cât de curând trebuie să fie astăzi, deja după 2000 de ani. Adevărații credincioși sunt plini de mângâiere la gândul acesta, că mai este puțin, și așteaptă. Dintr-o clipă într-alta ne poate veni mângâierea cu privire la durerea pe care o poartă cei care cunosc starea nenorocită a lumii, înstrăinată de Dumnezeu și de Evanghelia Lui. Domnul este aproape iubiților. Și ceva mai de seamă decât venirea lui. Ce am mai putea nădăjdui? Dacă îi slujim ca unui stăpân și ne purtăm față de el ca față de mirele prea iubit, așa cum cere cuvântul lui, ne putem aștepta la o strălucită schimbare a trupului în trup de slavă. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunatele sale făgăduințe care se vor împlini la vremea potrivită. În versetul următor, 30. Iată ce spune în continuare binecuvântării pe care o aduce lui Dumnezeu bătrânul Simeon, ținând în brațe pe pruncul Isus. Spune el așa. Căci am văzut cu ochii mei mântuirea ta. Când vezi cu ochii tăi, iubite ascultător, nu mai ai nevoie de martori, ci te convingi ușor și repede de adevăr. Când mănânci cu gura ta, nu trebuie să spună altul cum gustă pâinea, ci tu știi fără greșeală, că e în gura ta. Când pipăi cu mâinile tale, nu alergi după oameni ca să întrebi dacă e adevărat ceea ce pipă, ci simți tu puternic realitatea în proprii de tale mâini. Tot așa este și cu mântuirea și cu tot adevărul duhovnicesc. Fiecare om trebuie să ajungă la o întâlnire personală strict. Personală cu Mântuitorul Iisus Hristos, ca să poată spune ca și Simeon, am văzut cu ochii mei mântuirea ta. Mântuirea trebuie văzută, trebuie să faci experiența mântuirii pe care ți-a dăruit-o Dumnezeu. Dacă nu ajungem la siguranța mântuirii, viața noastră va fi șubredă și nu vom putea clădi. Deși Simeon văzuse numai un prunc neputincios, Credința lui ascultătoare de Dumnezeu trecuse dincolo de hotarele ochilor trupești și se bucura de realitatea lucrurilor din împărăția lui Dumnezeu. Simeon avea Duhul Sfânt, de aceea ochii lui duhovnicești vedeau lucruri pe care ceilalți oameni nici nu le puteau măcar bănui. Numai acela care are Duhul Sfânt vede mântuirea într-un copil firav. Cine nu are Duhul, nu vede nici când Iisus, Marele Mesia, ar face minuni văzute. Căci citim în Evanghelia după Ioan ultimele versete, că dacă s-ar fi scris toate minunile pe care le-a făcut Iisus în viața Lui, cred că nici în toată lumea aceasta n-ar încăpea cărțile în care s-ar fi scris. Și cu toate aceste minuni, deci, pe care le-a făcut Domnul Iisus, iată fariseii și cărturarii, punându-L pe cruce și necrezând în El. Cine nu vrea să creadă în Domnul Isus Hristos, nu crede nici cu toate minunile care i s-ar aduce, pentru că nu vrea să primească ochii Duhului Sfânt, care făcând nașterea din nou în om, îl ajută să vadă realitatea. Credința adevărată te duce sub călăuzirea Duhului Sfânt și îți deschide ochii. Și prin Duhul vezi lucrurile lui Dumnezeu în adevărata lor înfățișare. Câți preoți erau în Templu? Dar niciunul din ei n-au avut descoperirea pe care a avut-o bătrânul Simeon, care nu era un preot și pe care nici nu-l băgau în seamă ceilalți oameni cu vază. Vedeți? Dumnezeu alege altfel decât aleg oamenii. El stă împotriva celor mândri. el de aceea nici nu s-a apropiat de niciunul din preoții aia mândri în toate odăjdiile lor sfinte și nu le-a arătat nimic. Dar celor smeriți ca bătrânului Simeon, care nu era nici îmbrăcat în odăjdii sfinte, nu era nici preot, îi dă harul să vadă mântuirea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt n-are loc în inimile mândre, iar unde Duhul Sfânt nu este, nu e nici adevăr, nu este nici har. Pentru că preoții aceștia care văd acum pe Domnul Isus ca un prunc, dar n-au putut primi descoperirea că el este Mesia lui Dumnezeu din pricina mândriei lor, ajung mai târziu să-l pună pe cruce. Credința adevărată este totdeauna însoțită de smerenie iubiților, iar smerenia pregătește inima pentru primirea harului felurit al lui Dumnezeu. Domnul să ne dea harul smereniei la toți cum l-a dat lui Simeon, că dacă avem harul smereniei care l-a avut Simeon, ajungem să vedem pe Iisus Hristos, pe Mesia, Fiului Dumnezeu și ne putem bucura de El. Iată ce mai spune în continuare bătrânul Simeon în timp ce ținea pruncul în brațe. Citim versetele 30 și 31 de la Luca 2. Mântuirea ta pe care ai pregătit-o ca să fie înaintea tuturor popoarelor. Haideți să vedem câteva gânduri și pe marginea acestui verset. Mântuirea lui Dumnezeu trebuie să devine proprietatea mea, căci în vederea aceasta a fost coborâtă pe pământ. Ca să-mi aducă mântuirea, Dumnezeu a trebuit să plătească cea mai mare jertfă, și anume, Moartea pe a singurului Său Fiu, Iisus Hristos. De aici se naște o mare întrebare. Să ascultăm. Cum sunt și cum stau eu față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine? Într-adevăr, iubiților, o mare întrebare, pentru că într-o bună zi, în ziua încheierii socotelilor, Domnul Dumnezeu l-a judecat acea mare... Ne va chema, pe unii va întreba, ce ai făcut cu Hristos pe care l-am dat pentru tine? Ai rămas nepăsător față de El? Iar pe alții va întreba, ce ai făcut cu Hristos pe care l-am dat pentru tine și tu l-ai primit? Dar după ce l-ai primit, ce ai făcut cu El? Te-ai folosit de numele Lui Hristos pentru ca să-ți faci un câștig mărșav în lumea aceasta? Sau L-ai luat ca să trăiești prin El și prin viața Lui? Cu atât mai mare este întrebarea aceasta cu cât spun că sunt creștin, că sunt mântuit. Dacă mântuirea a devenit proprietatea mea, însușindu-mi-o prin credința în Mântuitorul Iisus Hristos, atunci trebuie să înțeleg marele adevăr că ea este pregătită pentru toți păcătoșii din toate popoarele și că eu sunt dator să o duc înaintea tuturor prin mărturisire cu viața în special, apoi cu gura și cu tot ce am cu timpul și cu banii mei. Încă ceva. Toți mântuiții sunt frații mei cu care trebuie să am Versetul de mai sus mă învață limpedă și acest mare adevăr. Când ești plin de Duhul Sfânt, așa cum era Simeon, treci peste concepțiile obișnuite în lume cum ar fi partida mea, cultul meu, religia mea, adunarea mea, poporul meu, Duhul Sfânt, trece peste toate acestea. De asemenea, trece peste tradiții și vezi cum vede Dumnezeu, anume, fără părtinire și cuprinzând pe toți care se tem de El în dragoste. Mântuirea este a lui Dumnezeu, pregătită pentru toți păcătoșii. După cum ea a devenit proprietatea mea, trebuie să știu sigur că poate deveni proprietatea tuturor celor care vor să o primească, iar aceștia, cum s-a zis, sunt toți frații mei, Binecuvântat să fie Dumnezeu! În versetul 32, Simeon spune mai departe, în mod profetic, despre Domnul Isus, despre pruncul Iisus pe care îl țineam în brațe. Citim. Lumina care să-L lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Față de această mărturie pe care a depus-o Simeon, haideți să găsim câteva gânduri. Spre exemplu, cum soarele este nepărtinitor și își dă lumina și căldura la toți oamenii de pe pământ, fără să țină seama de concepțiile lor, tot așa lumina Harului Lui Dumnezeu, care aduce mântuirea, este nepărtinitoare. Ea cuprinde fără deosebire toate neamurile pentru ca și ele să se bucure de viață. Cât de mult avem noi urmașii Lui Hristos de învățat de aici? Să nu îngăduim în inima noastră vreun grând străin de felul Lui Dumnezeu de a fi. Să nu fim părtinitori față de cei care au făcut un legământ cu Dumnezeu, chiar dacă nu fac parte din partida noastră. Să fim ca Lumina. Lumina, spune Simion aici, care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Mântuirea lui Dumnezeu este o lumină mare care cuprinde toate neamurile și pe poporul lui Israel la urmă, cu toate că el a respins pe Mântuitorul Isus. Sfârșitul unui lucru, sfârșitul unui drum, Sfârșitul vieții, sfârșitul unui plan, iată ce este de mare însemnătate. Mântuirea și fericirea este gândul din urma lui Dumnezeu cu privire la neamul. Citim la 1 Corinteni 15, 24-28 următoare. În urmă va veni sfârșitul când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Copilea lui Dumnezeu, fratele meu, care ți este gândul din urmă cu privire la lucrările și planurile tale? Sau cu privire la atitudinea ta față de semeni. Este gândul tău, este planul tău mântuirea și contopirea lor cu Dumnezeu? Atunci, bine, înaintează. Dar dacă nu urmărești această țintă, oprește-te îndată. Dacă ești cu adevărat lumina aprinsă din Dumnezeu, atunci ești nepărtinitor în toate mișcările ființei tale și toate duc spre marea unitate de la urmă, începând de acum, marea unitate cu toți copiile lui Dumnezeu, care se tem de el și lucrează în după cum ne este scris în Cartea Faptele Apostolilor. Iubiți ascultători, cu aceasta anunțăm încheierea programului L032. Slavă Lui Dumnezeu că programul Lui de a ne îndrepta și de a căuta să mergem în viață, urmărind ținta Lui, scopului, Lui mântuirea tuturor, este încă deschis. Domnul să ne ajute ca toți să apucăm pe drumul acesta. Amin. iar cele două minute și mai bine, care ne-au rămas disponibile, le vom folosi în continuare, spre delectarea ascultătorilor noștri, cu ceva gânduri versificate. Voi da citire prima dată poeziei intitulate Cu tine, Isuse am învățat Cu tine am învățat să duc frumoasa micruce cu răbdare să izvorăsc și să usuc sfințite lacrimi dulci și amare și greul jug să-l port cântând și toate să le fac mai bine, nimic să nu simt greu nici când, Isus, știu numai de la tine. Cu tine am învățat să cânt, psaltire mi-am simțit ființa, spre cerul drag cu dorul sfânt. Mereu mi-ai îndemnat credința, durerea și iubirea ta, mi-au fost a harfei cor senine, tot ce-am putut mai spun cânta, Isus, știu numai de la tine. Cu tine am învățat să cresc în orice loc un pom și o vie, să văd ieșind izvor ceresc din orice stâncă de pustie, să văd uscatul loc rodit, să-l simt ca frate pe ori și cine, să-l cred etern tot ce-am trudit, Iisus, știu numai de la tine. Amin. Înțelepta noastră cultură românească are o expresie interesantă și plină de miez. Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Acela care se însoțește cu Domnul Iisus învață lucrurile minunate despre care ne-a vorbit și poezia Tu ce lucruri faci? Cu cine te însoțești? Am găsit o ce mângăiere O speranță în multele încercări Am găsit o dragoste curată